Bona tarda a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. La distància entre dos punts sol ser l'espai que els separa, una cosa que un forat en el temps pot buidar de significat el concepte de mobilitat. Els somnis, que deia aquell que somnis són, poden convertir-se, si ho desitgeu amb els ulls tancats, amb totes les vostres forces del món, en el vehicle màgic capaç de traslladar-vos a qualsevol punt del món, o d'allà on sigui, no fa falta que sigui d'aquest món. Un vehicle que sense combustible ni moviment serà qui us condueixi pels llocs més fantàstics on no hauríeu imaginant mai que hi serieu. I amb les ganes de tirar endavant en aquesta mitja setmana que ja portem a l'esquena, amb la ressaca d'un carnestoltes i la mirada posada en el partit del Barça d'aquest vespre i el que va guanyar ahir molt ajustat el Real Madrid, el dimecres adquireix un regust de ganes de calma i de festa, tota la vegada, amb un ull mirant el divendres que un pas se'ns presentarà per conduir-nos els dos únics dies on fins i tot el telèfon hauria de fer festa. Avui és dimecres 21 de febrer del 2007. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Aquesta setmana el moviment no està a casa nostra, sinó a Sabadell, on els partits de l'oposició han presentat un recurs per la via administrativa contra un conveni signat entre l'Ajuntament i el Ministeri de l'Interior, on s'especifica que la ciutat hauré de pagar 3 milions d'euros i cedir un solar de 5.000 metres quadrats a la Guàrdia Civil, a canvi que la ciutat es quedi amb l'actual parcel·la que ocupa aquest equipament i on s'ha de fer el nou parc de la salut. Des de l'oposició lamenten que, segons un conveni signat el 1998, entre l'exalcalde i el llavors director general de la Guàrdia Civil a cost zero, un conveni que el ministre Rubalcaba va firmar, ara el consideren incompetent, per aquest motiu saludem a aquesta hora de la tarda al tinent d'alcalde d'Urbanisme de Sabadell, Joan Carles Sánchez, per tal de tractar aquest tema. Molt bona tarda. Bona tarda. Si, breu moment, si em podria explicar el contingut de, de la roda de premsa que han celebrat aquest migdia a Sabadell. Bueno, hem explicat que quan nosaltres vam voler exercir els drets que entenem que teníem pels convenis signats en el seu moment per l'Ajuntament i la Direcció General de la Guàrdia Civil respecte a la reversió de l'immoble de, de la Casa Quartel de la Guàrdia Civil, l'Estat es va negar en el sentit de manifestar primer que, que el senyor Valdivieso en l'any 98 i en l'any 2000 no, era, no, no tenia la competència per signar els convenis que al mateix temps aquella eh, propietat estava dins del patrimoni eh, públic eh, estatal i que per poder fer la reversió de cara a l'Ajuntament s'havia doncs, de fer la desafectació eh, per part de l'estat i que aquesta no, doncs, no havia estat realitzada i que per tant la Guàrdia Civil no tenia ninguna obligació de deixar aquella, eh, aquell àmbit. Per tant, nosaltres, a partir d'aquí, vam optar eh, per estudiar dues opcions. Una era el litigi mitjançant un contenciut administratiu amb l'Estat o la via de la negociació. I de comú acord, el conjunt de portant veus de l'Ajuntament de Sabadell vam establir que l'opció de la negociació doncs, eh, era més satisfactòria en el sentit que eh, evitava tenir aquella finca paralitzada durant anys ens fèiem aquest contenció i, i que, per tant, no perjudicàvem un projecte de ciutat com és el Parc de Salut, que, com vostè sabrà, abreu doncs, en aquella, aquella finta. Uh -huh. uh, una pregunta des de l'oposició. Isidre Soler, d'Entesa per Sabadell, comentava que ells eren partidaris d'haver optat per la via administrativa perquè, per al simple fet d'haver negociat, suposa que per un solar que tenia inicialment un cost zero s'ha hagut de pagar 3 milions d'euros. Li opina? puc dir que, en cap cas, en els últims mesos, dir, des que va començar aquest conflicte fins al dia d'ahir, l'entesa no ha fet ni per escrit ni de paraula en, en cap àmbit de l'administració de Sabadell, ni en cap àmbit d'informació ni de pressa de decisions com pot ser un ple, una junta de portant veus o una junta de govern, en cap àmbit ha fet esment d'aquesta posició. Al contrari, nosaltres quan vam informar que obríem la via de la negociació, eh, tots els grups van donar recolzament. Nosaltres vam estar estudiant totes dues opcions i els hi van fer palès que s'havia de prendre una opció de comú acord. I va ser la via de la negociació, entre altres coses, perquè el conjunt de grups que estan a l'Ajuntament de Sabadell no ens van donar recolzament. Per tant, si el senyor Sider Soler diu això, el senyor Sider Soler està eh, mentint perquè en cap cas no hi ha cap escrita en cap moment en tots aquests mesos des de l'estiu de l'any passat que es va signar el protocol amb, la, amb, el, amb el Ministeri de l'Interior i el conveni del mes d'octubre, fins al dia d'ahir no hi ha hagut cap comunicació formal per part de cap grup que optés per la via del litigi davant de la via de la, de la negociació. Mm -hmm. Per altra banda, des d'Iniciativa als Verdes, Carme Garcia afirma que cap dels partits polítics que han presentat aquesta, aquesta oposició, diguéssim, davant d'aquesta aprovació del conveni, diuen que no van participar de cap manera en aquest, en aquest conveni. Aquest mateix hem pogut presentar en la roda de premsa diferents documents, actes de sessions de Junta de Govern, eh, en les quals sortia referències dels grups municipals on els parlaven i, i demanaven informació a l'entorn de ciutat, els feien propostes, actes que són totes elles del mes de juliol, que és quan es va fer aquesta negociació amb l'Estat. Per tant, diríem que jo li diria a la senyora Carme Garcia que ja llegís les actes de les de sessions deliberativa de la Junta de Govern en el portant veu d'Iniciativa per Catalunya, el senyor Ramon Álvarez doncs, va fer ús de la paraula i va parlar sobre el tema que ens ocupava, que era la negociació amb la Guàrdia Civil per tema de la caserna. Uh -huh. I a partir d'ara, uh, quina és la posició de l'Ajuntament? Què passa amb els terrenys uh, que fins ara actualment ocupaven la caserna de la Guàrdia Civil? No, ni en tres coses. La primera és que nosaltres demanem que retirin el contenciut administratiu perquè això perjudica d'una manera directa i molt important al parc de salut. El parc de salut és una eh, actuació que fa la Fundació, la Fundació del Consorci Hospital i del Parc Taulí amb, amb altres entitats. És una aposta estratègica de la ciutat mitjançant eh, el tema de la investigació sanitària eh, on, diríem, hi ha una quantitat de diners finançats per diferents ens europeus Eh, i nacionals que permet al Parc de Salut doncs, tirar endavant i que li podria perjudicar greument. Al mateix temps nosaltres hem fet una suspensió cautelar fins que eh, el procés es pugui resoldre i veure què és el que es diu en seu judicial i al mateix temps nosaltres hem anunciat que el dimecres de la setmana vinent nosaltres portarem aquest tema al ple perquè és un tema que s'ha parlat llargament a, a, en les diferents sessions amb els portant veus perquè en cap cas eh, nosaltres tenim res a amagar i ens sembla que ha donat algunes de les asseveracions que ahir es van dir, és bo que tothom conegui quina va ser la realitat dels fets que aquest matí hem pogut explicar i que inclús es debateixen en un àmbit, que possiblement en l'àmbit de més representació que té un ajuntament, que és el seu ple municipal. Mm -hmm. Tot i sí les obres de la caserna, l'antiga caserna, continuen o s'han paralitzat? No, les hem parat perquè ha donat que hi ha alguns grups que han posat un contenciós administratiu i depèn com estigui posat aquest contenciós, podria significar una paralització per part del jutge jutges, si semblava oportú poder fer aquest debat i que els entenguin doncs, que és una resolució molt greu contra els interessos, en aquest cas, de, de terceres entitats. Mm -hmm. Doncs molt bé, senyor Joan Carles Sánchez, tinent d'alcalde de Sabadell d'Urbanisme, Habitatge i Patrimoni. Moltes gràcies per acompanyar aquesta tarda. Molt bé, a vosaltres. Bona tarda, adeu-siau. I després que la previsió meteorològica encertés i passéssim en un carnaval passat per aigua, avui ens arriba la Norma Vidal, crec que disfressada també. Molt bona tarda, Norma. No, vaig disfressada. Bona tarda. Bona tarda. Llavors, aquesta cara tota pintada negra, vens d'arribar el tesà o, o què t'ha passat? M'he posat morena. De cop, ja. Amb el sol que ha fotut de setmana, jo crec que siga sí, tot munt ha està, està morena. No, no, en sèrio. Què t'ha passat? Què t'ha passat? T explica. A veure, és que vinc a parlar dels homes de fum. Els homes de fum? es refereixes a... a, a jo que sé... Bob Marley i els seus col·legues, o aquí? Tio, <ríe> que és un menor infantil. No, en sèrio, a, a, a qui es refereixes? A la gent que fuma? A veure, explica-m'ho perquè estic molt perdut. Els carboners. Els carboners, els que fan carbó. Sí. Bé, i... Feien carbó. Feien, ja no... Bueno, d'algun lloc ha de sortir el carbó, no? <laughs> bueno, a veure, Norma, explica'ns una mica de què va aquest tema. Doncs vinc a parlar d'una tradició que es fa des de fa temps, a Can Ubas i Samalús, i bé, bueno, eh, és una tradició que es fa en aquest poble i és un homenatge als treballadors que es dedicaven a fer carbó, aquells homes que vivien a dalt de la muntanya durant una temporada de l'any i allà hi treballaven i nevant tallant arbres i feien el carbó i aquest poble doncs fa un homenatge que consisteix en reproduir tota, tota la tasca que feien a terme aquests homes. Llavors comença el dia 24, és a dir, aquest dissabte, uh -huh i no acaba fins al dia 1 d'abril. Uh -huh. I escolta una cosa, una mica així per sobre, quina tècnica utilitzaven aquests carboners? Doncs tallaven els arbres, llavors després les feien a trossos i bueno, feien una pila, l'ensenien, treien el carbó i després el posaven en sàrries per portar-lo a vendre. Llavors això ho feien una vegada i una altra i mentrestant doncs, vivien unes barraques que ells mateixos doncs, construïen a la muntanya. Llavors, el dissabte i el diumenge, precisament durant tot el dia es du a terme aquesta, la construcció d'aquesta barraca. I després les setmanes successives doncs, es van duent a terme tots aquests processos que feien ells poder en, en un, un temps determinat de l'any, doncs aquí s'anirà fent setmana rere setmana consecutivament fins al dia 31 de març i 1 d'abril, que es farà bueno, es fa un rescaldament de la pila i després es porta a vendre el carbó. Llavors pot participar tothom qui vulgui perquè... Doncs la construcció de la barraca doncs, necessita molta gent perquè hi participin després també doncs, es farà una pila carbonera això es fa el dia 1 de març i el divendres bueno, el dia 1 de març que és dijous i el divendres 2 de març i fan una pila que en de, de 30.000 kg de llenya que no és poc, eh? o sigui això que van bueno, a tallar ni ho porten, déu perquè llavors el mossèn ja quedarà ben paladet ets més burro, tio Però és veritat, home, si vas a tallar arbres a ha de què diuen saura a veure què diuen, Saura? Mm. No, home, no. Doncs res, tallen la llenya i després la setmana següent doncs, fan, agafen la pila i la tapen amb fegell i després l'altra setmana doncs, l'encenen i així, bueno, cada setmana doncs, van fent una tasca diferent. Doncs així que aquí vulgui veure com els nostres avis no van acollir el carbó, per dir d'alguna manera, enmig de, de la muntanya i tot això, feien crema a la llenya, tenen una cita aquest dissabte, no? Aquest dissabte i fins al dia d'abril tenen una cita i poden anar a veure el pasqui mentre els agradi. En, en un poble que pots repetir el nom perquè jo sóc incapaç? Canoves i Sant Malús. Canoves doncs i Sant Malús. Doncs... Una cosa, hem d'anar a veure els Òscars o què? Home, sí, a veure, jo tinc planejat aquest diumenge, ara ho hem d'acabar de lligar tot amb el Sergi Calli, que és el nostre crític de cine oficial. Per cert, avui no penso fer-li l'entrevista, eh? No, no, avui millor que no, millor que... Espai de la merda, tio! <laughs> que et faig un favor mentre tu te'n vas a tirar a la loteria? Home, no, era la, era la travessa, és diferent, és diferent. Ah, eh? bueno, perdona. Bueno, que hi ha diners pel mig. Llavors, si, si em toca, llavors, com tots sou amics meus, allò... Estic molt cansada. En fi, el que dèiem, que aquest diumenge intentarem fer una mena de, de sessió... Ja el que estic intentant dir. Que aquest diumenge farem una mena de sessió a casa, a casa meva, que ella ja que que tenim al digital, doncs intentarem veure els Òscars i una mica amb l'anàlisi de Sergi Calli intentarem gravar els moments cumbre d'aquesta nit tan espectacular i tan desitjada, que és com una nit de reis per al Sergi Calli i intentarem passar-ho a dir, que aquí a Radio Metropol què et sembla? I després li preguntes, a veure què et diu Aviam, aviam que em diu, a veure si me'n recordo, perquè últimament em diu coses i després no me'n recordo dir-los-les a més, però bueno Per què serà? En fi Norma, tot t'apuntes, no? Diu Menja, suposo Sí, suposo, després dilluns estaré mig morta, però vaja. Mm -hmm. El roman no sé què dirà, li preguntaré al Xavi a veure si s'apunta, però et com que viu a casa, cap problema. Ah, molt bé, molt bé. Doncs no molt bé, Norma, ens veiem dimecres que ve, suposo que dimensi ja per casa a veure els Òscars, però bueno, ens veiem dimecres que ve aquestes activitats tan xupi pirolis que ens portes tu. Vale, molt bé. Déu! Déu! Aquesta és la setmana tràgica i per parlar d'aquest tema ens anem directament cap a Tarragona sense més preàmbuls. Romà, Rofas, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Què va passar? Eh, bueno, l'única notícia bona de la setmana. Raijar es queda. Raijar es queda, sí. Almenys de moment. Almenys, almenys. No, sí, sí, tot que... apunta que sí. Sí, tot i que jo crec que hi ha hagut i ara hi ha una calma fictícia que en parlàvem l'altre dia. Sí, sí, sí. Però que al final de temporada van haver-ho en donades d'hòsties. Home, jo crec que sí. A veure, tot depèn dels resultats, de quanta, quants títols ens emportem en a la saca, però però no sé, està clar que a final d'any hi haurà, hi haurà un, un moviment bastant important al, al vestidor del Barça. Jo crec que sí. A veure, com serà, serà interessant a final de temporada. Centrem-nos amb el Nàstic, Romà, perquè realment espectacle d'entesc el que vam veure aquest cap setmana. Doncs sí, el Nastic va acabar de tirar per la borda les seves opcions que tenia de... si és que en tenia alguna de, de quedar-se primera i a tornar a, a fer una mostra de que la temporada de, de la Lliga de les Estrelles ha sigut de tot menys un somni, no? Uh -huh. Sí, sí. I que, que, vaja, que potser sí que en el moment de l'ascens va ser tot molt bonic però que després un cop et pitges de peus a terra i sí que no té pressió l'equip ni res perquè, vull dir, no, no se li exigia res de res però... Vull dir almenys poder-te'n anar a casa o a segona amb el camp ben alt, no? I sembla que pot, poder, pot ser que aquesta temporada el n'estic um, batir rècords negatius d'equips de, de, a de primera. I això pues no, no deixaria bon sabor de boca. Una, una cosa que sí que d'això, cada moment encara no, no m'ha encaixat cap allò derrota, molt molt cap golejada, um, vull dir, despampanant. Amb el 3 a 1 d'aquest cap setmana a rumar, Sí, no, no, però vull dir, em refereixo a resultats d'escàndol de... Rotllo 18-0 o alguna cosa així. O sí, o 6-0 sis, o, o cosa així. Uh -huh. Vull dir, sí que hem anat perdent, perdent, perdent, perdent i perdent i, i bastants cops de diferències de gols, però, jo, és que aquest, si aquest és a temporada que hem de fer un així. Sí, bueno. Dóna bastant a dir de, de la situació de l'equip, no? Sí, sí, la veritat és que sí però bueno, i el Barça què, Roma? Com el veus, tot però el Barça? impotència generalitzada mm -hmm. hi ha gent que diu que va fer un bon partit per mi, doncs que tinguis un 70% de possessió i que no, no, no siguis capaç de generar cap ocasió de gol doncs vol dir que has jugat malament o mm -hmm. sí, sí. sigui, no et serveix de re tenir la pilota si, si els altres no te deixen passar i quan te la prenen fan un contraatac i, i creen més perill que no es creat tu en mitja hora tocant la pilota. poc mm -hmm. el que li va passar al Barça. El primer gol, un error de desembrota, el marcatge d'Angulo, ho reconeix ell, diu que no va veure, diu que no passarà més. Mm, esperem. Mm -hmm. Després, eh, doncs, el segon va ser un, un guirigall, el Valdés la va poder treure a primera distància, però finalment la van, van fer pujar el segon gol al marcador. I Ronaldinho va maquillar una a la derrota amb un altre gol preciós per sota una falta rasa, no tan espectacular com la del dia de Werder Bremen, però que, que, bé, que almenys, doncs... Que aquí el al Menda al camp. No? Tu queixes amb alguna cosa positiva. Aquí al Menda estava el camp el dia del Werder Bremen. Ah, sí? Sí, sí, sí, vaig veure el gol justament des del cantó que tocava, des de, des de diguéssim, la direcció, des d'on estava el Ronaldinho, vaja un sí, sí. dia que vas eh? sí. i... I mira, veig una gran jugada. I et sí, regalen sí. Molt, bé, molt bé, Sí, sí, sí. Bueno, la veritat, eh, un altre tema que m'agradaria tocar amb tu, eh, aquestes menes de botifarres que, ah, es van, sí, sí. que es van veure per part de l'espanyol. Sí, bé, a mi em va recordar un cas que va passar fa anys Giovanni, no? Giovanni. Giovanni, sí senyor. Ell li deia que, que no, no, que allò no era cap signe... Sí, mm... sí. Sí, que el signe ofensiu, que allò era una banana, diria ell. Sí, sí, sí. Eren unes bananas, el que passa que les, les va fer el Bernabéu. I em va fer tres, només. Sí, em va dir, en va fer tres. en canvi, 3. se n'han va veure trenta dues. Exacte. Trenta dues, eh?, que no són poques. Sí, però no, no, i, bueno... I el que va sorprendre més és que, que les fes al seu camp, no?, i... I clar, la gent es va quedar una miqueta glaçada, no? Sí, sí. El dient, dient que fa que toma els jugadors també, perquè arrel de la... O sigui, si sentim les seves declaracions de... De, de moments després de que passés, de, de que quedés el partit i tot, tothom deia, ah, no sé, no sé, pregunteu-li amb ell. Uh -huh. O, sí, sí. o respostes similars, no? Uh -huh. No sé. Eh, una curiositat de, de futbol que no, sí, mai sí. deixa de sorprendre. A vegades lamentables, però bé. Bueno. Escolta'm, de cara a aquesta nit una porra, què creus que farà el Barça? Doncs... Està difícil la cosa, eh? Sí? Mira, jo, amb un 2-1 per tirar coets. Amb un 2 pati... bueno, sí, home, estaria bé, estaria bé, home, tenint en compte que, home, però estan a casa, a Roma, bueno, sí, a veure, una victòria jo em contento, no? Sí. Però, bueno, esperem a veure què hi ha. Mira, només el fet de no encaixar cap gol, hm. ja, encara que quedi fins 0-0, per exemple, sí. ja, ja el, ja el firmaria ara mateix. Home, no, tio, com i unim per la mínima, un 0 com a mínim. Ja, però és molt important no encaixar gol, per mi. Sí, sí, això sí, això sí que és veritat. Hauria de ser la prioritat número 1 i, i la, la concentració s'hauria de centrar doncs, en, en tasques defensives mm -hmm. i després, si, si davant podem fer alguna cosa, que segur que em podrem fer, doncs, doncs aprofita-ho, però... si aquest aquí plaqueja ara mateix per darrere, i per darrere hi ha una creació, però... O sigui, si plaqueges amb, amb la creació no fas gols, però tampoc no... No, o sigui, no, no propicis que te'n facin. En canvi, si plegueixes en defensa, doncs... Uh -huh. te'n portes... tristellades. Uh -huh. Doncs aviam, si la recuperació de Turam reflexa aquest suport a darrere, no? Al costat de Pujol. Uh -huh. A veure ara, que... si tornen a fer el tandem aquest que a principis de temporada tants bons resultats havia, havia tingut, no? Aviam, aviam, aviam, perquè realment ens ha faltat un, un bon cop d'efecte perquè ara mateix empates amb el Sevilla no és la millor manera d'afrontar un partit de Champions, sincerament. Doncs sí. Però, en fi... Doncs molt bé, Romà, escolta, ens veiem dimecres que ve i aquell nostre recurs de dir que li vagi de pena al nàstic no ha funcionat. No, no. Per tant, ja no sé què desitjar-te, que, que, que, faci... que sigui el que Déu vulgui, yeah. i que si Paco Flores continua que ho faci bé, si no, pues mira, yeah. no ho sé, tio. Tira milles i avall, i mira, un passeu per, per, per primera, que va dir el, el Josep Maria Andreu al Fessar. Allà està, a veure si podem marxar dignitat, que ja seria un bon balanç. Com a mínim, com a mínim. Molt bé, Roma. Molt bé, Vinga, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau. adéu ja, I aquesta setmana, que és la setmana màgica dels Òscars, saludem el nostre analista cinematogràfic preferit. Només en tenim un, però si en tinguéssim més d'un, ho continuaria sent. Molt bona tarda, senyor Sergi Calle. Sergi Calle. Hola Albert, què tal? Molt bona tarda. Bé, avui suposo que ens parlaràs dels Òscar, perquè si no ja... Sí, sí, que ja no, no podem fer-ho esperar més, perquè portem un més parlant que si sí de bastes, que si sí de colles, que si sí de ratzis, que si sí de no sé què. O sigui, inventant nostres trames paral·leles per esquivar el tema, que en el fons és el tema important de, del cinema mundial de tal any. I què podem dir dels Òscar a aquestes alçades? Doncs eh, això, que cap de setmana, aquell que vulgui, al Canal Plus, diumenge concretament sembla que... suposo que deu començar les, cap a les 3 de la matinada, si més no la prèvia que fan el Plus, que parlen dels vestits i si fan aquelles entrevistes i tot allò, i doncs podran gaudir de la 79a edició dels Premis de l'Acadèmia de Hollywood, els Òscars. Molt bé, doncs quan vulguis, arrenca. Uh, de què vols que et parli? Va, va, que avui m'heu preparat. Vinga, va, que m'ho sé, que m'ho sé. Mm, doncs no sé. Tu què creus? Jo crec que ara ja és hora de fer una mica ja valoració sèria. Si et sembla començo, vale? Doncs vinga, endavant el micro és tot teu. Uh, millor pel·lícula. La meva quiniela és Letter from Iwo Jima. No sé si és la millor perquè no s'ha estrenat, visc a Vic i aquí no s'estrena res, som uns fracassats però sí que és cert que tot apunta cap aquí. Tots els premis que han estat donant les associacions de crítics i uh, ha funcionat bastant bé a nivell internacional i ha estat donant molt pes a la pel·lícula i el fet que no l'hagin pogut posar pel·lícula de parla no anglesa per donar-li un Òscar residual doncs això li dona tots els números a Clint Eastwood per portar-se un any més l'Òscar a millor pel·lícula molt bé, molt bé. Això sí, millor pel·lícula però no millor director perquè aquest, aquest any ja fa bastant mesos que ho dic l'Òscar serà per Martin Scorsese no perquè s'ho mereixi, perquè trobo que la pel·lícula d'Infiltrados és bastant pedant i bastant repelent però sí per, per una mera de premi i justificació per tot una carrera perquè és un dels grans oblidats, en moltes ocasions Toro Salvaje, un dels nostres fins i tot casinos, i si m'apures Toro Salvaje és la millor pel·lícula dels 80 En fi, millor director, Martin Scorsese, opino per sobre de Clint Eastwood evidentment no crec que li doni el director de Babel encara segueix un, un outsider on està a les afores de Hollywood i per tant jo crec que esperaran un parell d'anys, tot i que està fent les coses molt bé. Dubto una mica amb Michael Witterbottom per United 93, perquè és una pel·lícula amb molt ritme, molt vibrant i de coïn no ho crec. Stephen Friars és un pes pesat, però no ho crec. La mentalitat Hollywood no crec que arribi fins a tant. I què toca ara? Pel·lícula de parla no anglesa, El laberinto del fauno. Està clar, perquè a vegades que parlava de l'Oscar residual, és un Oscar d'aquells que serveix per... Aquesta pel·lícula serveix per mmm, dominar aquella pel·lícula juntament amb la millor pel·lícula americana. Si la millor pel·lícula americana de Cel Furmi iwajima, la segona pel·lícula que ha, que més se n'ha parlat, que més repercussió ha tingut, que més bona crítica ha tingut a Hollywood després d'aquesta ha estat el labererinto del Falco. i després segurament també se'em portarà bastants de decorats, maquillatge, aquests premis més tècnics, no m'atreveixo a perquè no sóc cap expert en la matèria, però segurament que caurà més un, eh? A veure si és veritat. Què més? Actriu. Actriu opino que no hi ha cap mera de dubte que se l'emportarà Helen Mirren per The Queen. Tots els premis que hem anat parlant fins ara, tots han concedit Helen Mirren millor actriu per The Queen, deixant de banda Volver, concretament Penelope Crut que tot i que quins ens molta gràcia i en TN3 cada 5 minuts ens parli de Nostra Pe doncs evidentment no està a l'alçada de Helen Mirren ni de moltes de les altres nominades hi ha pesos pesants, que ha grans figures però eh, evidentment si hem de fer cas de les quiniales i cas de com van els vents Helen Mirren se'm portarà l'Òscar Ara millor actor? Millor actor, pel mateix, per la mateixa regla de 3 que estem parlant de l'actriu Forrest Whitaker hauria de guanyar el millor actor, perquè resulta que és el l'actor que ha guanyat tots aquests premis i per tant se l'hauria endut ell. A més és un tipus de caracterització que agrada, és un personatge real, és un personatge també molt, molt polèmic i Forrest Whitaker doncs, sembla que s'adapta perfectament a aquest paper. Per tant, Forrest Whitaker jo crec que es podria apuntar un tanto i ara bé la meva recomanació que és que durant els Oscars estiguem molt... molt molt atents al millor guió adaptat. Eh, ja nominada Children of Men, saps que és una pel·lícula que m'agrada molt, L'Hijos de les Hombres. Sí, sí, n'hem parlat a més una ocasió. Jo no sé si li donaran el premi a millor guió adaptat perquè està basada en una novel·la. De ben segur que guanyarà el de millor fotografia, segur. Millor muntatge ja ho veurem, jo crec que no, perquè el sufort no és el muntatge sinó el posada en escena. Però jo per mi el gran incògnite és si se li reconeixerà algun mèrit més a part del, de aquest, del tecnicisme. M'agradaria veure si, si la premien més enllà d'aquest fet. Ja les nominacions ja no van per aquí, perquè no està nominada ni millor pel·lícula ni director, ni actriu ni actor, però sí que potser aquest guió l'ajudarà com a mínim a donar-li un pes. I, en fin, haurem d'esperar. Esperar Espera fins diumenge. I si tu em convides, jo vindré aquí la setmana que ve i t'explicaré tot el que vulguis amb pèls i senyals de la gala i dels premis i... O si vols, parlem d'un altre tema, eh? No, no, no, ja, ja m'està bé. Doncs molt bé, doncs, si et sembla, fins la setmana que ve. És doncs molt bé, Sergi, t'espero aquest diumenge per veure l'Òscar a casa meva i que vagi bé la setmana, que tu passis molt bé. Dorm molt, perquè el diumenge serà una nit molt llarga i que això, que tu et toca portar les palomites. Adéu-siau. Adéu. And I heard a voice in the midst of the four beasts. I amb el de la pluja que hi ha aquest últim cap de setmana, el cap de setmana de Carnestoltes toltes, recuperem en Xavier Segura, que baixa des dels núvols per parlar-nos del temps que es farà aquesta setmana. Xavier, bona tarda. Me cago en tu i la teva pluja. <ríe> no, home, no. Amb mi no, no? Diguéssim, és el cel. Nosaltres no tenim rebeure. Nosaltres només diem el que hi ha. <ríe> bueno, la setmana passada vam acabar parlant de la pluja. Sí, en efecte, vam acabar parlant de la pluja, de l'esperança que teníem que poguéssim passar un cap de setmana mai mar i tot això... Doncs la veritat és que van ser unes pluges molt bones i certament els pronòstics es van complir i van regar tot el territori. En algun moment ho van fer d'una manera més brusca, com és el cas del dissabte, just a l'hora de les cavalcades, també és mala llet, clar. T'ho dic jo? Sí. Doncs fins i tot ens consta algun gra de calamar a Sabadell. Va ser una, una tempesta que, que va afectar bastant territori. Uh -huh. Però part d'això i dels trons, la resta va ser aigua i vam tenir entre 20 i 30 litres, depenent de la zona de la comarca. Saps què va passar a Ripollet? Què va passar? Va caure un llamp i va provocar una explosió de gas en una casa, en sèrio. Ah, sí? Sí, sí, ramles a en Jordi. Hosti, doncs això sí que no sabia, eh? Mm, no sé. Doncs, a més, va caure neu al Pirineu. I a part de les esquiades, tindrem una mica més de neu pel desgràs de, de la primavera. Però no ens enganyem, ens falten molts més litres i ara per ara sembla que cap pertorbació important ens hagi d'afectar. O sigui com sigui, benvinguda a seguir la pluja caiguda dels últims dies. Mm -hmm. Molt bé, doncs comencem amb el que pot fer demà dijous aquí a Montcada. Bé, doncs dijous començarem el dia amb núvols amb tendència a desaparèixer, però que la tarda incrementarien de nou per deixar se al cobert. A la nostra comarca no s'esperen precipitacions, però sí que se n'esperen al terç nord del país de caràcter dispers i feble. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament, mentre que les màximes es mantindrien estables. Bufarà un vent fluix de component oest. Divendres. Pel que fa a divendres tindrem un ambient assolellat, però entrellinat pels núvols alts i mitjans més abundants a partir del migdia, mentre que el Pirineu seran més gruixuts i podran deixar algun roixerat molt feble. A partir de la tarda sembla que m'invaria la monobulositat arreu. Les temperatures mínimes iguals, mentre que les màximes seguirien a l'alça. Seguirà bufant un vent de component oest que podria tenir algun cop moderat. I molt ràpidament una vista pel cap de setmana. Ja el cap de setmana, dissabte farà sol i alhora hi haurà alguns núvols prims. La nuvolositat augmentarà tot el país a partir de migdia, fins a deixar el cel cobert al vespre, però sempre amb núvols més importants que més al nord. Només espera algunes pluges febles i disperses si arriben a caure al Pirineu Occidental, però no pas a la nostra comarca. El vent serà de l’oest molt fluix i les temperatures seran més altes, sobretot les mínimes i no tant les màximes. Diumenge seguirem amb la mateixa tònica, però la nebulositat més compacta de la nostra vila serà al matí i al vespre, igual que la probabilitat de pluja exclusivament al Pirineu Occidental, ben moderat de component oest i temperatures sense canvis. I molt, molt, molt ràpidament. La setmana que ve com es presenta? Perquè ja està bé amb aquest canvi de temps, ara fred, ara calor, ara pluja, ara vent, ara neu. Què hi ha? Bé, sembla que la setmana que ve la començaríem amb un ambient agradable, ja que les temperatures pujarien clarament i faria sol a la nostra comarca. Al Pirineu sembla que continuarien els núvols i fins i tot hi podrien caure alguns plugims. Però queden molts dies i els mapes podrien variar. Així que gaudir d'aquestes tones de sols que tinguem i esperar el que vingui. És doncs molt bé, amb aquesta disbauxa meteorològica ens despedim del nostre home del temps, en Xavier Segura, que espero que la setmana que ve porti alguna novetat, perquè bueno, aquí fa fred, no fa fred, què passa aquí? Tenim un ober molt càlid i sembla que a les altres que estem no pot variar molt més les estadístiques actuals. Jo recordo fa dos anys que es va posar a nevar per la nit dels Òscar i a mitja nit us vaig despertar tots. O sigui, que espero que aquest any pugui passar alguna similar. Pot passar, però de moment sembla molt poc probable, però poc passar. Doncs no, res, posarem una, una espelma, algun sant perquè passi. I si no passa res, ja bé, ens veiem dimecres que ve un altre cop a Ràdio Metropol. Molt bé, vinga, bona tarda. Déu, Déu. I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquesta tarda. Un programa que hem fet possible a Norma Vidal, Xavier Segura, Romà Rofa, Sergi Caller i qui us ha acompanyat durant tota aquesta mitja hora, Albert Segura. Després que el senyor Manel Reis comprometés a obrir el nou local de correus del carrer Montiu, us convidem a que un cop estigui obert, d'aquí un mes aproximadament, aneu a l'estanc i compreu un sobre i un segell. I acte seguit, escriviu una carta a Correus de Catalunya per agrair el seu interès en l'oficina del nostre municipi. A continuació, busqueu la seva direcció internet. Veureu com ni a la seva pròpia pàgina web és fàcil de trobar una informació tan bàsica. Que tingueu una molt bona nit!